Освіта. освіта – освіта це процес набування знань та вмінь. Він розпочинається з народження, коли дитина багато чого пізнає через ігри та спостереження і триває в школі та інституті, де даються систематичні знання. Головна мета освіти полягає в тому, щоб дати суспільству освічених і кваліфікованих людей, які своєю діяльністю сприятимуть його подальшому процвітанню. Але при цьому важливий і інший аспект розвиток самої особистості, виявлення здібності і талантів кожної окремої людини. Так, давньогрецький філософ Сократ вважав, що люди освічені набагато щасливіші. Загальна освіта древні греки першими ввели систему шкільної освіти, але в ті часи навчалися тільки нащадки багатих сімей. До програми навчання неодмінно входило ораторське мистецтво, необхідне майбутнім правителям та політикам. У багатьох країнах школа тривалий час лишалася в підпорядкуванні церкви, тільки в 19 столітті шкільна освіта почала контролюватися державою, а в 20-му столітті освіта стала доступною для більшості дітей. Однак і по сьогодні мільйони людей у світі не вміють навіть читати і писати. Роки пізнання У віці 5-6 років діти починають навчатися в початковій школі, а в 10-11 переходять до середньої. Часто навчання ведеться вже в дитячому садку. Перший дитячий садок було відкрито в Німеччині Фрідріхом Фребелем у 1837 році. Після закінчення школи, як правило, продовжують навчатися далі – у коледжах, інститутах та університетах. Крім того, для дорослих людей, які вже мають вищу освіту, існують курси підвищення кваліфікацій. Шкільна програма У різних країнах шкільні програми можуть значно відрізнятися одна від одної. Десь більше уваги приділяється релігії десь історії країни, краєзнавству. Так у багатьох школах XIX століття навчали тільки читання, письма та арифметики. Предмети і методи викладання постійно змінюються, як і самі теорії освіти. Наприклад, видатний словацький педагог XVII століття Ян Амос Каменський великої уваги надавав розвитку навичок малювання як способу пізнання. Неоціненний внесок у розвиток педагогіки було зроблено італійським педагогом Марією Монтесорі, яка розробила власну теорію виховання. Ілюстрації Уміння мислити Методи викладання, навчальні предмети і сам характер занять з часом змінюються. Раніше діти, сидячи в класі, мовчки слухали викладача. Тепер заняття проводяться в невеликих групах, де головна увага приділяється розвитку аналітичних здібностей, вміння мислити, а не механічно запам'ятовувати інформацію. За такого методу навчання перевага надається вільній дискусії між учнями та вчителем, коли в процесі обміну думками знання засвоюються набагато краще. У деяких країнах навчання гри на музичних інструментах входить до програми безплатної державної освіти. Під час шкільних екскурсій діти знаходять підтвердження знання, які одержали на уроках.